«Не пізніше, як за тиждень. Згода?» Академік довго дивився на портрет Сталіна на стіні. Щось мурмутів, потім зітхнув і ледве чутно сказав. «Згода, товаришу начальник». Тим часом Дроздов щодня доповідав, що до кількох його агентів зверталися незнайомці, які зондували їх на предмет виходу на найвищі посадові особи МДБ. Невже безстрашний генерал Хорунжий вирішив скоритися? Чи просто побоювався за долю сина і сестри Наталки? А може відчув, що лист від Наталки фальшивка? І отже, її ввели в гру. А він знав, використані в грі підлягають ліквідації. Це беззаперечне правило всіх розвідок, у тому числі і Огнівської. Судоплатов дотримав свого слова. Надіслав у центр запит, чи можна обіцяти академіку, що його сина буде амністовано. Шифрограма з Москви була істеричною. Обіцяйте академіку, що його син теж стане академіком, хай тільки співпрацює. І ще кілька слів, які шифрувальниця сором'язливо позначила лише початковими літерами. Судоплатов відразу зрозумів. Шифрограму диктував сам Абакумов. Несподівано Активізувався полковник Сідих, якого боялися вигнати з управління запиятику, бо він був старим приятелем міністра і навіть його вчителем. Сідий доповів, що завербував футболіста команди «Динамо», ну, мабуть, в ресторані «Інтурист», колишньому «Жоржі». І цей футболіст нібито знає, де переховується Чупринка. Коло звужувалося. Намагаючись довести, що резидентура не сиділа, склавши руки, генерал Дроздов теж додав свій внесок. Привів колишню акторку театру «Березіль», яку завербували ще у 30-ті роки в Харкові «Емма». І акторка заявила, що кілька днів тому бачила Чупринку в одному товаристві. «Як бачила?» – сторопів судоплату. «І який він із себе?» «Високий, засмаглий, дуже привабливий!» – закотило очі акторка. «Адже щойно повернувся із санаторію». «З якого санаторію?» – підхопився судоплатов. «Назву я не запам'ятала», – промимрила акторка. «Десь, десь під Одесою». З'ясували нарешті, що молоду жінку, до якої потрапив лист Наталки Шухевич, звуть Дарією Гусак. Цілодобове стеження засвідчило, що вона регулярно їздить у село Білогорща. Однак там загадково зникає, майстерно відриваючись від оперативників. А потім знову з'являється, ніби з-під землі. Може, будинок, в якому вона перебуває ці кілька годин, і є явка Чупринки», – припустив Судоплатов. «А може це просто місце побачень гарної молодої жінки з кимось?» – з незмінною своєю іронією додав Дроздов. Ну, можна припустити і перше, і друге», – підсумував Судоплатов. «Давай, Вікторе, туди якогось спритного молодого офіцера з прикриттям». «Є такий», – зрадів Дроздов. Дуже здібний лейтенант мовою володіє, будь-яку красуню заколисає. Ну, колисати не треба, друже генерале, засміявся судоплатов. Вона нам потрібна жвава, бадьора і говірка, бо не певен, що з генерал Хорунджем нам доведеться перекинутися хоч одним словом. Думаєш, живим не здасться? Судоплатов непевно знизав плечима. Його непокоїло, що не було підтвердження, в будинку, який відвідує Дарія Гусак, справді перебуває Шухевич. Підтвердження прийшло за кілька днів від академіка.